Маємо з ним халепу. Аніт звати її. Не Ганна, не Ганнуся, а тільки Аніт. І собою нічогенька, і очі Хрестово скресні має, і куделиця, в ранній підбіл золотиться. Тільки лихомовство позичала в відьмуги. Як не обкрутить когось із новеньких, хто зсіче язиком на капусту. От хто колись буде в пеклі найгарячішу смолу хлептати. Вона, мабуть, не тільки новесеньких сіця на капусту. І мене теж погодився Максим Петрович. За одну церковицю з півсотні доносів написала. Так уже їй кортить богів замазати глиною. Той піп, якого маляр у, у пекло, не був її родичем. А це ідею, засміявся Максим Петрович. І таке може бути. Ви зараз підете відпочивати? Чи може поглянете на наші шкільні поля? Та звісно на поля. Вони вийшли в сад, у якому стояло зо десятки вуликів. Недалеко від них у курєві останнього проміння згасав старий із кущиками сивини кінь. Його передня розпухла нога торкалася і не торкалася землі, а в чорнильно-синіх очах загусли хмари, роки та біль. Максим Петрович перехопив німотне запитання Данила. Працює в нашій школі колишній червоний козак Теренті Шульгар. А це його кінь, певний з тих, про яких у щедрівках співалась, «А я скочив, Дунай перескочив». Не раз він рятував життя козакові, не раз і поранений був, а тепер отут доживає віку. Минувши у грожу саду, вони зупинилися перед своєрідним пейзажем. Попереду земля в могутньому подиху викруглилась горбами, що біля обрівів підбивалися під синій пруглі сів. Отут мені впівається первородне материнство землі, сказав Максим Петрович. Його очі, вдивляючись удалечін, поглибшали і взялися доброю імлою. Над серпневим мовчазним степом з густого призахідного різнобарв'я ткалась і курилась ота рожева задумана година, яку добрі люди називають ще не вечір, але вже й не день. І ще край неба не йшов по землі, однак готувався у свою путь поближче до осель. Є в таку пору бентежна єдність між людиною і тишою природи. Природа думає про нічний перепочинок людини, а та про завтрашній день. Придивляючись до Максима Петровича, Данило знову сподівався від нього поетичного слова та почув звичайну буденщину. На цих горбах земвідділ нарізав нашій школі 60 гектарів землі. Чого ж на горбах? Бо іншої не було. Тут, видно, Бог мав ці горби не для хліборобства, а для спускання на санчатах. Данило виразно побачив і зиму, і те, як ветхий Бог, осідлавши санчата, самотні спускається з гори і засміявся. Вода з тих горбів не зносить гумус. Зносила, так ми багаторічними травами, особливо люцерною, яка нам дає за літо чотири укоси, змічнюємо і культивуємо в грунт. Ось тут, на диву, людям наші учні і вирощують по 25-30 центнерів українки. А по Україні тепер середній урожай лише 12,1 центнера пшениці. Це коло бідності, коло відсталості. З 1913 року урожайність пшениці зросла тільки на якихось два пуди. Розумієте, на два ви самі бачите, як треба допомагати землі, щоб і вона допомагала нам. Ось уже юнаки, які закінчать нашу школу, почнуть розривати це коло. У нас усі учні діти землі, здебільшого учорашні наймити, так що не дивуйтеся, коли в п'ятому чи шостому класі побачите парубійків під вусом. У нерівні підніждя горбів хвилями затікала синєва, небо опустилося на ліси, та й скрадаючись пішло до землі, і з самої спинями виїхав вершник, щось епічне, горде було в його поставі, і тому, як з вечорового присмірку, наче з ріки, вибирався кінь. Дивлячись на вершника, Максим Петрович озвався голосом давнини. Ой, полем, полем Килиїмським, то шляхом битим гординським. Ой, там гуляв козак голота, Не боїться ні огня, ні меча, Ні третього болота».